Jeg skal begynne med å fortelle en, noe som Hans-Jørgen Nilsen skrev da han ut en innflytelsesrik antologi som heter «Eksempler, en generasjonsantologi» i 1968. Eh, da publiserte han poeter som Per Høyholt og Jørgen Lett og Johannes L. Matsen og han var nøye med å understreke forrere at utvalget var noe annet eh, En det som har blitt gjort, de gjengse holdninger og metoder som har blitt brukt i Tørben Brostrøms eh, standardantologi over den eh, førrige diktegenerasjonen. Og for på 60 så skjedde det et slags poesiens Big Bang, ifølge Hans-Jørgen Nilsen, noe av en eksplosjon. Og han synes altså at den metaforen er så smigrende for både sig selv og hans generation at han bruker den i andre tilfeller også. Eh, som når han skriver om tidsskriftet, og tar i informasjon, boom, kunsten eksploderer med mange utropstegn. Og det er lett å overse at uh, i all den uh, ungdommelige kreften og ekspansjonen, så kommer han faktisk også med en uh, veldig uh, viktig nyansering han, uh, om å bare opphøye det nye. Jeg siterer han. Det betyr for eksempel ikke at det er snakk om den eneste gyldige og riktige måten å skrive dikt på, det gjør ikke noen som helst annen form for poesi overflødig enn si foreldet. Litterære ettpartisystemer er alltid utålelige. Jeg debatter om poesi og politikk burde begynne sånn alltid. Men med det mente så har vi sett på 2000-tallet en revitalisering av nettopp de strategiene som han bejubla og som man brukte på 60-tallet. Forfattere låner strategier fra konseptkunsten, når for eksempel Lasse Fosshau har søkt Vikelyks-rapporter etter forekomst av ordet «lov». Eller når Folke-Helke Andersen bruker statsministerens nyttårstale som collage-materiale. Det er også veldig viktig å nevne, selv om det kommer fra en litt annen kant og en litt annen form, Øyvind Rimbreid, som Anne som med langedikte Jimmen, for eksempel, har fått den gode ideen å la poesien bli åsted for en samtale mellom en hest og kjørekaren hans, hvor oljeøkonomien presser på. Og den poesien her, den egner seg ofte veldig godt til større diskussioner. Den henter inn materielle fra virkeligheten, og den peker tilbake på virkeligheten, og den gir, den gir bud på den politisk virkeligheten, og også ofte på hvordan poesien kan være. Poesi i sjangerens egne muligheter. Men jeg tror også at den byr på problemer som vi bare så vidt har begynt å debattere. Og siden det er folk i som inviterer til debatt om politik og poesi, så har jeg liksom gravitert litt mot denne typen poesi i, når jeg har skrevet innledninger. Um, men jeg kommer til å snakke om poesi generelt også. Uh, jeg hade også bitt meg veldig merke det Gunnar Berge-sitatet Anne siterte i sted. Poesien er forbeholdt opplevelsen av det skjønne, osv. For hvem er uenig i dette i dag? Eh, det hersker vel full enighet om at poesi både har med politik og sannhet å gjøre. Jeg tror ingen eh, eh, svever den vilfarelse om at poesien har forbeholdt opplevelsen av det skjønne. Og jeg tror dagens kritikere er kompetente, og jeg tror dagens kritikere er engasjerte. Og jeg tror dagens kritikere i veldig stor grad fanger upp det politiske potensialet og de brede diskusjonene som bøkene faktisk egger til. Da. Men eh, jeg hadde tenkt til å egentlig ikke snakke så mye om hva jeg tror, men hva jeg faktisk eh, tviler på. Eh, og bryte ned det store spørsmålet om politikk og poesi ned til noen eh, mindre bestanddeler. Eh, og til noen spørsmål som jeg syns vi bestille til litteraturkritikens behandling av poesi og spørsmål som, som uh, gnager meg. Uh, først litt om den konseptuelle poesien, og så et hvert litt uh, om poesien generelt. For det første, uh, må ikke den konseptuelle poesien også stilles overfor en estetisk dom? Må ikke den også stilles overfor et «er det bra» et «er det dårlig»? Och hvis vi har en kritik som ikke stiller de spørsmålene, vil ikke det bli en altfor for, for tolkerne og utleggende praksis. Og en litteratur som har et så selvrefererering, selvreferensielt blikk på seg selv, må jo være interessert i å tolerere en sånn vlering. Og så som begge de to før har vært inne på. Um, det tiåret vi nettopp har lagt bak oss, det har vært um, preget av uh, alternative scener, av småforlag og festivaler og tidskrifter. Og i ganske mange redaksjoner og kritikerkorps, uh, så finner du folk som er... Um, sikkert ganske godt over gjennomsnittet, interessert i chapbooks og boksingler og terskelutgivelser. Og jeg vil på ingen måte unnskylde eller mistenkeliggjøre at bokmagasinet og klassekampen forholder sig til storforlagenes utgivelser. Men jeg er ikke sikker på om vi har funnet den riktige balansen og tatt den fulle konsekvensen av hvordan landskapet ser ut. Og så et siste spørsmål til den konseptuelle poesien. Det er om den norske og internasjonale interessen for så vidt, men om den interessen for det uoriginale geni og for redaksjonell estetik for det å redigere heller enn det å skape, er en veldig god utvikling. Og jeg lurer også på om ikke det er, um, hvis det blir den dominerende formen for uh, den type litteratur, um, er det ikke en litt amerikanisert variant vi importerer? Vi har forfattere som Kenneth Goldsmith og David Shields, som har sitt virke en amerikansk kontekst. Og der... Uh, har de ganske sterke ideer om creative writing, og det må nødvendigvis gi seg helt andre utslag i USA enn det gjør i Norge. Er deres ideer like spennende her? Er deres, fungerer deres ideer på samme måte her? Jeg er ikke sikker. Tua Andersen Eksø skriver også i Vagant at uh, implicit ideen om det uoriginale geni, så ligger det en forestilling om at alt allerede er blevet sagt. Han peker på at det er politisk problematisk og mistenkeliggjøre eller oppgi en egen stemme til fordel for en sånn samler-redaktør- posisjon. Og han peker på at mye leseglede går tapt. Og jeg synes det siste er veldig viktig å ska komme tilbake, så det helt mot slutten. Jeg skal fortsette litt til med selvpiskinga når det gjelder spørsmål fra hele poesifeltet. Anmeldes det nok dårlige dikt? Jeg tror ikke det. Jeg tror at man har for store masker i garnet når man velger hva slags diktsamlinger som skal anmeldes og ikke. Og jag tror at svake diktsamlinger legges til side mye oftere enn svake romaner. Og hvis det er tilfellet, vil jeg ikke da det innvirker på den enkelte poesianmeldelsen, og vil ikke da eh, poesikritikken få et gratulerende preg sammen med hvor kritiske anmeldelser du trykker, og hvor skarpe skribenter du har. Hvis det er utvalget, eh, vil ikke he helheten da bare prege av at man vil poesien vel mer enn at man vil vurdere den. Og så... Eh, er det også et om, om vem som er kritikere og forfattekritikere? Nei, det blir ofte litt sånn, ikke utskilt, men i alle fall omdiskutert som størrelse. Men det er og blir en viktig kritikerskikkelse. Men burde ikke flere poeter ha et virke som litteraturkritikere? Og selv om ideen om all-around-kritikeren ikke er uproblematisk, vil det ikke være en styrke om de poetene som anmelder bøker ikke bare ble satt til rykte på poesikritiken, men også hadde sitt virke i andre sjangere? Det siste spørsmålet jeg har er om vi kanoniserer nok. Det synes jeg er et spørsmål vi bør diskutere om litteraturkritikk generelt, eller alle sjangere, ikke bare poesi. Men det er mulig at det er særlig akutt for poesien. Og i siste nummeret, Vagant, så knytter Espen Stuland, som er kritiker i bokmagasinet, han knytter det også til denne eh, konseptuelle poesien. Jeg siterer eh, Stulands spør om fremveksten av ett nytt estetisk paradigme knyttet til konseptuelle bøker, postproduktive verk, etc., med et av kritikkens avvisninger, anmeldelsenes kvalitetsstånd og svekkelsen, om det er en det og svekkelsen av kunsten lese. og lese. Det er jo en svært ladet sammenstilling, som han sier selv, eh, men han spør altså om kritiken forstrekker seg i forsøket på å danse etter de nye premissene. og det synes jeg er et veldig eh, spørsmål. Men eh, det var all tvil, jeg vil veldig gjerne minne meg at det finnes litt sånn håp også å peke på hvordan vi faktisk dekker poesi og hvordan poesien opptrer i spaltene i dag. I bokmagasinet så gjør den det på mange måter i form av mange ulike sjangerer. For eksempel i form av essaystikk, som når Gunnil Øiehaug skriver om uh, svenske artister som tolker Sonja Åkessons dikt, eller når Tom Egil Verven skriver esse om Ann Gjedelunds uh, forfatterskap, eller når uh, Kaja Skjervin Målerien skriver esse om det virkelig intenst politiske hos Iske Sjøymasini. Vi gjør intervjuer med poeter, vi skriver kommentarer om poeter, men først og fremst trykker vi kritik av poeter da. Og blant litteraturkritikerne som anmelder poesi i bokmaksinet finnes mange eh, skarpe, gode kritikere og flere poeter. Og så opptrer poesien også som poesi, også hos oss, som er de to andre visene. Vi har en spalte for upubliserte dikt, kalt Poetisk praksis, som redigeres av poetene Osne Lindestå og Terje Dragset, de tar både inn innsendte dikt og vurderer og takker nei og takker ja, men de bestiller også um, upubliserte dikt fra poeter. Og vi har for eksempel uh, publisert et tosiders dikt av vår hvert uh, her i kveld på Bjelke Andersen, et dikt kalt uh, Navnene over to sider, som var et dikt som bestod av navnene på norske og danske soldater og 577 navngitte sivile afghanere drepte ISAV-styrkenes operasjoner i Afghanistan. Og jag mener at... Uh, når vi diskuterer hvordan mediene behandler poesi, så mener jeg det er en viktig diskusjon, men uh, vi skal diskutere det, vi skal ikke karikere det. Det skjer mye bra. Og så er det denne ytringen i offentligheten av poetene... Uh, at Amara Li og Hanne Hallgren og Athena Farouksad besøkte Folkebiblioteket i april, så snakket de om det å ytre seg i offentligheten, men helt annet selvfølgelighet enn det poeter i Norge gjør, ifølge Folkebiblioteket. Og de svenske poetene tar på seg et større politisk ansvar, fordi man har det selvfølgelig i sted å snakke fra i offentligheten, som det har blitt uh, sagt. Um, men jeg tror jeg ville snudde litt på påstanden man har jo et sted å snakke fra, og det har blitt påpekt av flere i løpet av året som har gått. Man har aviser, man kan skrive, man kan delta i debatter, man kan faktiskt gå in i offentligheten og man kan faktisk forme den. Man kan også redigere tidskrift og anmelde poesi og få i stand arrangementer og delta i debatter. Du kan gå in i eksisterende initiativ eller du kan skape noe selv. Men det er ikke du av den grund gjør det, og det er på ingen måte sikkert at du gjør det med trygghet og med tyngde. Og det, det som jeg hørte uh, klinge bakhodet mitt når jeg leste det med å ha et sted å snakke fra offentligheten, det var uh, en amerikansk poet som heter Dana Gioia, som på 90-tallet skrev en uh, artikkel kalt «Can poetry matter» hvor han formulerte akkurat dette eh, på en presis måte. Han mente att poesien har «lost the confidence that it speaks to and for the general culture». Og, eh, min egen eh, entusiasme for poesien kan bli vekt av eh, ytterpunkter, Um, I 2004 så besøkte jeg en konferanse for konseptuell poesi i USA. Konseptuell litteratur i USA. Og i år dro jeg på en reportasjereise til Nevada, der de holder en årlig festival for cowboy poesi. Uh, og det er en hemmelig spesiell sjanger. Det er uh, både samtidspoesi, men veldig mye dikt på rim. Og mine egne litterære preferanser ligger nok den nærmere konferansen jeg var på i 2004. Men uh, det var en litt skjeldesetten opplevelse, og jeg har aldri vært i nærheten av å se et så lojalt, lyttende og samtidig estetisk nytende publikum. Og det som har skjedd i, i den amerikanske västen er at det har foregått en populistisk renesanse po forstått positivt. Denne renesansen har da revitalisert leserne, og den har politisert de skrivende, og den har åpnet et mangfold. Og det har faktiskt skjedde nærmest sånn, uh, til punkt og prikke til anbefalingene som Dana Gioia kommer med i den artiklen sin «Can poetry matter?» For han har faktisk av alle ting forslag til forbedringer. <laughs> eh, alarmistiske analyser av poesien som subkultur har aldri vært så løsningsorientert. Eh, han, han, har han har flere punkter for vad man burde gjøre for at poesien skal bli relevant eh, og stark. bland de mest interessante, synes jeg, er at poesiopplesninger bør ikke bestå av poeter som läser egne nyskrevne verk. Poetene burde veksle mellom å lese egne dikt, og lese klassikere eller andre poeters verk. Nummer to er man bør aldrig arrangere rene poesiopplesninger, men legge opp til program som inkluderer flere sjanger, særlig musikk. Tre, han insisterer på at man ikke bare må dvele ved analyser, men også vektlegge det performative ved poesien, for ikke å overse den oppriktige gleden over kunsten. Og jeg synes det er tre veldig interessante forslag. Løsne opp i arrangementene, få poeter til å skrive mer enn poesi, så skrive om poesi, og formidle glede side om side med analyser. Jeg tror det ville bidra til å gi poeter selvtillit, og jag tror også det ville ge publikum et litt større rum å samles i. Ja, takk.